Lokarritik irakurkera oso positiboa egiten dugu, ezta. da? E, azken fineen bueno, ba, gizarteak eskatutako pausu bazan, baita ere alderri politiko danak eta nazioarteko eragilek argi utzi zuten be astelenean donostin burutu zan konferentzian ere ez, pausu hori beharrezkoa zala, ba, keranzko bideontan ez? ondoko urratsak ondoko pausoak aitzi ber zer zeintzu izaiten iten al dira ta zeintzu izan behar dira Eh bueno, va ba, hoy jungo jumearkoia ikusten, eh? Ze argi dago eh ikusi beharko direla baita ere, bueno, va ba, e, eta indarkeria ustearekin be, va ba, dudi gabe presoen egoeraz itsegin beharko da nahiz eta lendik behitsegin behar zenez eta baita ere ba bueno, ba edakokide ba nola bizartzen mm, zart, die zartzen dien egizartean, bueno, guzti gau, gai guzti horietaz eta horren inguruan dagoen jende guztiaz eta e, egoeraz itsegin beharko dute ez, estatuarekin gainera e, eta berak behortaz itsegiten duez, baina bueno, argi dagoena da, aurrea pausu honek ematen duena da, ba Bueno, bakieranko prozesuak ja ez da kala atzera ueltarik ez eta orain ba errasagoa da ba beste gai asko be lantzia eta jorratzia. Zapaterok eh, espainiako lehendakariak errandu eh, errandu berazetaren agieren notik, heldu den gobernuari dagokiola orain lanaren egitea do bukatzea do segitzea ez dakitxu zen dola erranduen. nahi du, hemendik azaroaren 20 arte ez dela mugimendurik izanen zure ustez. Ba, bueno, nik ez dakit zer egin gonduten zapateok edo zeas modaukan, baina bai dakit e, aukera ezin obea daukala momentu hontan gobernuan dagoen alderdiak ba, bere ekarpena egiteko, ez? Eta aukerak ezin dira galtzen utzi, e, sekulako aukera bizitzen ari gara momentu ontan, garai berri baten gaude, eta, bueno, ba, eurek ikusiko dute, aprobetsatzen duten ala ez, baina, bueno... E, aukera ezin no, ezin no beha dute, bakea e, benetan bultzada ahondi bat emateko eta garrantzizkoa bat emateko. Lehen pauso izaten anla behar bada presuen urbiltzea edo batzuen kanpuratze kamp edo askatzea? Bueno, e, ordena beha ez dakit, ez? E, Gainatoki desberdinetan gauzak modu desberdinetara eman dira, e, baina argi dago gobernuak beha e, pausak eman behar dituela, e, dudik gabe presoen giza eskubideak errespetatu behar ditu, baina gaineaz estatuak hoiek bermatu behar ditulako bai, bai, bai edo bai, ez? E, beraz, e, bai, e, bai politika penitenziarioa aldatu behar duzearo, bai poarot e, doktrina bertan behar utzi behar da, hor pauso asko daude emateko, ez? Ordu, e, nik ez dakitzen izango den orain e, eman godien urrengo pausoak edo agenda ez, baina, bai, pausuak edo eman behar didezela, oren, bai, bai, eman behar die. Aitzibera, Estatu Frantzesa ipatu da ere, berbada gutxiago, bina ipatu da, hala ere, eta ongi azpio marratua izan da, e, Frantziak iduriz errandu Espainiaren uratxak segituko dituela, hor ere bada zeregina. Bai, dudik abez, eta gaurbe behar nonbait entzun detez, bai, Estatu Frantzesa behar e, hemen ematen diesen pausuei begira ari dela, Eta bai, bi aldetan e, dalkagu gatazka eta bi aldetan be horri aurre egin beharko zaio eta pausaak eman beharko dira, ba benetan bake prozesu benetaskoa bake prozesu baten sartzeko murgiltzeko eta benetan beharrezkoak diren lana lantze gaiak lantzeko eta eta konponbide batera iristeko. Atea irekia dela iduri luke edo ireki dela eta orrenala ere bidea luzea da. Bai eta den desagerpenarekin ez du nahi araso guztia konpontzen direnek hori argi dago horrek ez du nahi zuzenean ja bakea eh eldu dala es baina bai errastendu, du e, ba, beste gaietaz hitz egiteak, ez? ba non, non eta hori mm, e, bueno, ba, osteko bat bezala desagertzen denez, baina oraindik lan asko dago eta gai asko daude lantzeko, es, eta bueno, ba dudi gabe elkarresketa invitartez, akordiotera iristen eta gizarteari galdeturik, es, eh jumearko gara konponbidea horretara iristen.